Передусім зайшов до відділу позашкільної роботи. Там сиділи нові незнайомі люди. Запитав про Ганну Іванівну, яка водила мене до Затонського і познайомила з Первомайським. Відповіли, що вона тут не працює тепер. Від канцелярських столів, за якими сиділи незнайомі люди, віяло бюрократичним холодом. А коли я запитав про стипендію, яку отримував, будучи школярем, ще не стара жінка в окулярах і з неприхованим докором відповіла, «То ви ж закінчили школу. Чого ж вам іще?» Вчитися на власний кошт». Я ледве не заплакав. Пробував пояснити, що стипендія мені належить до закінчення університету, інакше я не можу вчитися. Але на обличчі жінки з'явився такий вираз – Ніби я потягнуся до її кишені з наміром поцупити гаманець із грошима. Запишіться на прийом до заступника наркома, доволі зневажливо процідила крізь зуби і демонстративно занурилася у вивчення службових паперів. Нині не пам'ятаю, хто тоді був наркомом освіти. Звісно, це можна встановити, але навіщо? То вже були не особистості, а манекени. Один із таких манекенів, заступник наркома Рядько. Якщо не зраджує пам'ять Мене зрештою прийняв і відчужено, ніби він розмовляє, зі злочинцем пояснив Ми зараз переглядаємо попередні рішення наркомату, зайдіть за тиждень За тиждень його секретарка так само відчужено прорекла Сплату вам стипендії вирішено припинити Жодних додаткових пояснень я не отримав До заступника наркома, це слово тоді писали з великої літери, вона мене не пустила я знову опинився майже в такому самому становищі, як колись у Харкові. Подумав про Первомайського. Може він якось допоможе. Але зразу ж відкинув цю думку. Змусити наркомат не кривдити сироту – це навряд чи в його силах. Та й соромився надокучати людині, котра для мене так багато зробила. Чомусь одразу ж навіть Київ видався чужим і непривітним». Тинявся вулицями, сподіваючись знайти щілину, з якої повіяло б для мене жаданим теплом, але всюди наштовхувався на байдужих, непривітних людей. Якось вночі заговорив зі сторожем біля магазину. Чи не допоміг би він мені влаштуватися на таку роботу, як у нього? Сторож виявився ще більш непривітним, ніж заступник наркома освіти. А ну, хлопче, драпай звідси, доки не покликав міліцію. В босвічні розплодилося, дихнути не дають. У річковому порту, куди добрі люди нарадили влаштуватися вантажником, мої наміри також не викликали захоплення. «Скубент!» – навмисне викривляючи дороге мені слово, вгідливо засміявся дядько з олівцем за ухом. «Таких не беремо, від них користі, як отцапа молока». А тут іще в університеті неприємності мене не зарахували на філологічний факультет. Секретарка, яка це повідомила, порадила негайно забрати документи і здати на факультет західних мов і літератур, бо й там не залишиться вільного місця. «Як же так? Ви ж оголошували, що відмінників приймаєте без екзаменів. Звичайно, але їх набралося більше, ніж університет може прийняти. Виявилося, що мене не цікали й на факультеті західних мов, і тоді я таке наважився потурбувати Первомайського». Він одразу ж зателефонував до університету. Поклавши слухавку, підбадьорливо посміхнувся. «Сміливіше, Микола, життя любить сміливих». Прийшов до деканату, я тоном переможця запитав. «Вам про мене телефонував Первомайський?» я в Завдатися, що він із лисиною на гарбузоподібній голові гумоливо кинув. Ну то й що з того, як з дзвонив був Магіткий? Ну, багато хто дзвонить. Мене ці слова здивували і образили. Я в тут толстун посмів таке сказати. Та все ж він потім додав, що я зарахований. І це подіяло заспокійливо. І занять не видався мені чимось особливо примітним. Я опинився в групі, котра мала вивчати французьку мову і літературу. Французьку літературу я шанував і любив. Що ж до мови, то вона мене зовсім не вабила. В школі ми вивчали німецьку, до якої я також не відчував жодних симпатій. Мені потрібна була мова українська. Вона стояла в моїй уяві десь поруч матері, і я, персоніфікуючи її мимоволі, надавав мові материнських рис.